Amikor kimasíroztunk az utcáról, és Scarborough utcáin meneteltünk, alig tudtam elhinni, hogy ismét Yorkshire-ben vagyok. De ha bármilyen kétség lett volna még bennem, az is eloszlott azon nyomban, amint beszívtam a ropogós, szúrós levegőt. A puha londoni levegő még télen se érződött ilyennek, én pedig félig lecsogott szemmel adtam át magam a tüdőmet elárasztó csípős Tévedés ne esik, hideg volt. Jors sír hideghely, és még jól emlékszem a megdöbbenésre, amit a Dárobiba töltött első telembe köszönte okozott. Nem sokkal előbb esett le az az első hó, és én az ekék nyombát követve zögykülődtem a magas fehér halmok között, amíg el nem értem az öreg Stokil gazda kapujához. Mielőtt kinyitottam volna kocsi ajtót, az üvegen átnéztem az előttem feltároló új világot. Fehér takaró borult a hegyoldalra, és a kis farm tanyaházának és melléképületeinek tetejére. Még távolabb, sima szőnyekként terült el a földeken, elrejtve az ismerős tereptárgyakat, a legelőtt körülvevő kőfalakat, a patakot a völd mélyen, ismeretlenné és izgalmassá formálva az egész tájat. De a különös szépség láttán érett megindultságom, egy csapásra megszűnt, amint kiszálltam, és belém mart a szél. A kelet felől sűvítő sarkvidéki szélőkések még hidegebbek lettek, ahogy végig söpörtek a fagyott, fehér felszíkok fölött. A vastag téli kabát és gyapjú kesztyű volt rajtam, de a jeges szél a csontomig hatolt. Levegő után kapkodtam, és nekivetettem a hátamat a kocsinak, hogy begomboljam a kabátot az állam alatt. Aztán küszködve megindultam a szélberázkódó, zörgő kapu felé. Nagy nehezen kinyitottam, bementem, a lábam alatt csikorgott a hó. A csűrt megkerülve láttam, hogy Stalkill a trágyát villázza, barna nyomot hagyva az istáló és a trágyadom között a fehérségbe. Naha, morogta maga elé, a félig szívott cigarettával a szája sarkába. Elmúlt már hetven, de még mindig egyedül dolgozott a birtokon. Egyszer elmondta nekem, hogy harminc éven át napi hadsilingért robotolt, mint anyamunkás. Mégis sikerült annyit összesporolnia, hogy megvehesse magának ezt a kis tanyát. Talán azért nem akarta másra bízni a munkát. Hogy van, Mr. Stoky? kérdeztem, de rögtön ezután szérruham söpört át az udvaron, jeges kézzel az arcomba markolt, és elállította a lélegzetemet, hogy egy au felkiáltással önkéntelenül is oldalra fordultam. Az öreg farmer meglepetten nézett rám, aztán körbetekintett, mintha csak most érzékelni a rossz időt. Ja, fia, ma reggel egy kicsit hegyesen fú! Szikrák röppentek ki a cigaretta végéből, ahogy egy pillanatra a villára hajolt. Úgy látszott, nem nagyon védekezik a hideg ellen. Csak egy vékony, kei zubbonyt húzott a rongyos sötétkék mellény fölé, ami egykor a legjobb öltönyéhez tartozhatott, és az ingének nem volt se allérja se gombja. Elnézve sovány állkapcsát, a fehér borostával, kisé erősítettem magam a 24 évemmel, és egyszerre nem ide való városi puhánynak éreztem magam. Az öreg beszúrta a villát a trágyakupacba, és az épületek felé fordult. – Vóna itt már egy pár szép eset magának, gyűjjék be oda! Kinyitotta az ajtót, és én hálásan botladoztam be a marhák finom melegébe, ahol néhány bogjas kis tinó áldogált a csánkigérő szalmában. Ebb volna az! – mutatott rá egy sötétvörös vörös tarkára, amelyik felhúzta az egyik hátsó lábát. Három lábon idegél már egy pár napja, a mondom, belé áll a bűz. Oda mentem a kis jószákhoz, de az az állapotát meghazudtolva ugrott el tőlem. Be kéne terelnünk az átjáróba, Stokil mondta. Csak nyissa ki az ajtót, rendben! Amikor feltárult a durva ajtó, én a tínom mögé kerültem, és a nyílás felé hajtottam. Úgy tűnt, mintha egyenesen oda de a bejáratnál megállt, belesett az átjáróba, aztán kitört. Néhányszor kergettem az udvaron, aztán újra próbálkoztam ugyanazzal az eredménnyel. Úgy a hatodik kísérlet után már nem éreztem a hideget. Addig hajguláztam a fiatal állatot, amíg megízadtam, és szinte megfeledkeztem a kinti zordvilágról. És számítanom kellett arra, hogy még ennél is jobban kimelegszem, mert a tinó láthatólag élvezte a játékot, kapkodta a lábát, és boldogan ugrott meg minden újabb próbálkozásomra. Csípőre a kezem, megvártam, amíg visszanyerem a lélegzetemet, majd a farmerhoz fordultam. <gül> Ez így nem fog menni, sose terellem be oda, mondtam. Talán meg kéne próbálnunk kötelet vetni rá. Nem, fiam, nem lesz rá szükség. Mindjárt hagyjuk mi azon a kapun. Az öreg ember elcsöszogott az udvar végébe, és egy ölt tiszta szalmával tért vissza. Szétszólt a kapuba, majd tovább az átjáróba, és hozzáfordult. No! Most már hajthassa. Megbüktem az ujjammal az állatfarát, az pedig megindult előre, és habozás nélkül ügetett el a kapufélfák között, be az átjáróba. Stokil észrevehette a zavarodottságomat. Aj, tudja, nem szereti, aki van kövezve, de ha betakarom szalmába, akkor már jó neki. Igen, igen, értem. És lassan elindultam a tino után. Valóban patapűzben szenvedett, ez a régi kifejezés a patavágásában lévő üszkös szövet szagára utal, és nekem nem volt antibiotikumom vagy szulfonamidom. Manapság mi sem szebb és könnyebb annál, mint beadni egy injekciót, abban a biztos tudatban, hogy az állat egy-két nap alatt meggyógyul. De akkor nem tehettem mást, mint hogy birokra keltem a felhúzott hátsó lábbal részszulfát, és fakátrány durva keverékével lekezeltem a fertőzött patát, majd gészpóját tettem rá, és szörös kötéssel rögzítettem. Amikor végeztem, levetettem a kabátomat, és felakasztottam egy szögre. Már nem volt rá szükségem. Stalkill elismerően szemlélte a művemet. – Ehem, <coughs> döfi! – mormolta. – Mostan nézze meg a malackákat ebbe a holba! – Már, már megy egy kicsit a hasuk! Adjon nekik egy szurást a tűjével! Különféle e-coli vakcináim voltak, amelyek néha használtak valamicskét az ilyen esetekben, így szép reményekkel léptem be az olba, De sietve ki is léptem, mert a malackák anyja rossz szemmel nézte, hogy idegen sündörög a porontjai körül, és kitátott szájjal hangosan röfögve rám rohant. Akkora volt, mint egy szamár, és amikor a hatalmas álkapocsba megvillanó nagy, sárgás agyarak a combon felé kaptak, tudtam, hogy ideje távoznom. Gyorsan kiugrottam az udvarra, és becsaptam magam mögött az ajtót. Töprengve néztem vissza az olba. Valahogy ki kell hoznunk onnan, mert csak utána láthatok munkához, Tokil gazda. Ó, oh, igaza van fiatalember, ember, melyik is, azt kihajtok. És már indult is. Felemeltem a kezem. Nem, nem, majd én? Nem hagyhattam, hogy ez a törékeny öregember menjen be. Még le is döntheti, és kárt is tehet benne az a koca. Körülnéztem hát, hogy mivel védhetem meg magam. Megláttam egy viharvert lapátot a falnak támasztva. Azt ragadtam fel. Nyissa ki az ajtót, kérem, mondta. Most már hamarosan kihajtom onnan. Ismét belépve az olba, magam előtt tartottam a lapátot, és megpróbáltam az ajtó felé terelni a hatalmas emsét. De hiába bököttem a hátsóját, erőfeszítéseim nem jártak sikerrel. Ahogy köröztem, a kocam a szembe fordult velem, nyitott szájjal, morogva. Amikor a fogai közé kapta a lapát vasát, és elkezdte rángatni, feladtam a dolgot. Amikor kimenekültem az ólból, látom ám, hogy egy nagy tárgyat húz maga után a köves udvaron. – Mi az? – kérdeztem. – Szemetes karna! – morogta válaszképp az öreg. – Szemetes karna? – Mi az ördög? Nem adott további magyarázatot, hanem bement az ólba. Amikor a kocad rárohant, ő csak megvárta, amíg belenyomja a fejét a kannába, ő rásegített, aztán elkezdte hátrafelé kiterelni a nyitott ajtó. Az állat csőbe volt húzva. Ahogy hirtelen ezen a különös sötét helyen találta magát, természetesen megpróbált onnan kihátrálni, és a farmernak csak annyi dolga volt, hogy irányítsa. Mielőtt a disznó felfogta volna, hogy mi történik, már kint is volt az udvarom. Az öreg szép nyugodtan lehúzta róla a kannát, és intett nekem. Na, doktor, most már bemehet. Húsz másodpercbe telt az egész. Akárhogy is, nagy megkönnyebbülés volt, és innen már tudtam a dolgom. Fogtam egy rozsdás vaslapot, amit a farmer odakészített, és berontottam a kis malacok közé. Sarokba akartam szorítani őket, és onnan már percek alatt végzek. De az a nyug nyugtalanság az egész családra átragadt. Nagyalom volt, és a tizenhat rózsaszínű malacka úgy rohangált körbe, mint a versenylovak. Jó sok időm ment el arra, hogy vadul utánuk vetettem magam, Néhányukat a falhoz szorítottam a vaslappal, aztán csak néztem, hogy a fele rögtön kibajuk a túlsó végén, és így mehetett volna a végtelenségig, ha nem érzek meg egy finom érintést a karomon. Álljon meg, fiatal ember, álljon meg! Nézett rám kedvesen az öreg farmer. Ha abba hagyja a futkorászást, ők is lenyugszanak, majd meglássa. Adjon nekik egy párcát. Elfulladva álltam mellette, és hallgattam, ahogy szó őket. – Csö-csö, csö, csö, csö a Stokil, de nem mozdult. Csö, – Csö-csö, csö, csö, a malackás vártája ügetésé alakult, aztán, mintha csak hipnózisnak engedelmeskednének, egyszerre mind megállt, és egyetlen rózsaszín csoportot képezett a sarokba. Csö, – Csö-csö, – mondta Stokil dicsérőleg, és szinte észrevétlenül közledett feléjük a vaslappal sze Minden sietség nélkül lezárta a sarkot a vaslappal, és kitámasztotta a lábával. Na most tegye a csizmája órát a másik végéhez, és ezzel megvónánk, mondta csendesen. Ezek után néhány perc alatt beoltottam az egész almot. Szoki nem mondta, no most tanulhatott tőlem egyes más, nem igaz? A hűvös, öreg tekintetben nyoma se volt a diadalnak vagy önelégültségnek. Csak annyit jegyzett meg. Ágész délelő dolgoztató fiatalember. Má, most már egy tehenát kéne megnézni. Borsó van a csöcsibe. A borsók és más idegentestek a tőgybe elég gyakoriak voltak a kézzel korába. Egyrészük vándorló tejkő volt, mások apró, kocsonyás tumorok, sérülések a tőgy belső hámján. E félé. Önmagába is változatos kis terület ez, ezért érdeklődéssel közeledtem a tehénhez. De nem juthattam messzire, mert Stokil a vállamra tette a kezét. Várjon egy párcát, doktorú, még ne nyúljon a csöcséhez, mert fel fogja rúgni. Öreg jó ez. várjon egy párcát, amíg megkötözöm. Rendben, mondtam, de majd inkább én. Habozott. Úgy gondolom, jobb volna, ha én. Nem, nem, Sztokil gazda, erre semmi szükség. Tudom én, hogy kell bánni egy rúgós tehénnel, mondtam kimértem. Volna kedves odaadni ezt a kötelet? De hú, putá, mint a ménykű, jó te de... Ne aggodalmaskodjon, mondtam mosolyogva. Majd én se tanítom. Elkezdtem letekerni a kötelet. Jó jött, hogy be tudom bizonyítani. Én is értek valamelyest az állatokkal való bánásmódhoz. Noha csak pár hónapja kaptam meg a diplomámat. És mindjárt más a helyzet, ha előre és nem utólag szólnak az embernek, hogy rúgó se tehél. Egyszer csak nem az Istáló másik végébe röpített tehén, és amikor feltápászkodtam, a farmer egykedvűen közölte: Aj, hát mindig ezt csinálja! Igen, jó, hogy előre tudom, gondoltam. Ahogy átvetettem a kötelet az állat derekán a tőgye előtt, és szorosra húztam a hulkot. Pontosan úgy, ahogy a főiskolán tanították. Sóvány veres, rövid szarvú tehén volt, gyapjas fejjel, és merengve nézett rám, amikor lehajoltam. Jól van, kislány, mondtam megnyugtatólag. Alányultam, és gyöngéden megmarkoltam a tőgyét. Kinyomtam egy kis tejet, aztán éreztem, hogy valami elzárja a tejútját. Ez az. Megvan. Egész nagy és rögzítetlen. Biztosra vettem, hogy ki tudom venni a nyíláson, anélkül, hogy bele kellene várnom a záróizomba. Határozottabb fogást kerestem. Nagyot rántottam rajta, és abban a pillanatban korbácsként csapott le egy patásláb, egyenesen a térdemre. Különösen fájdalmas tud lenni, ha ezen a ponton rúgják meg az embert. Így egy darabig fél lábon ugráltam az iskálóba, és halkal szitkozódtam. A farmer aggodalmas képpel járt a nyomomba. – de sajnálom, doktor úr, ravaszünet te hénez! jobb, ha él. felemeltem a kezem. – Nem, sztok gazda, már megkötöztem. Csak nem vettem eléggé szorosra, ennyi az egész. Visszaóvakodtam az állathoz, meglazítottam a csomót, majd addig húztam, hogy már kidagadt tőle a szemem. Mikor befejeztem, a tehén alfele a magasba emelkedett és elkeskenyedett, mint egy viktoriánus János divathölgy darázsdereka. Ez majd megfog. Nyögtem és újra lehajoltam. Néhányszor kispricceltem a tejet, amíg ismét meg nem jelent a borsó. Egy rózsásfehér tárgy a tőd nyílásában. Még egy kis nyomás, és kihalászhatom az injekciós tűvel, amit már oda is készítettem. Mély lélegzetet vettem, és keményen megmarkoltam a tőgyét. A pata ezúttal a csontom közepén talált el. Már nem tudott olyan magasra rugni, de így is elég fájdalmas volt. Leültem egy fejőszékre, felhúztam a nadrágom szárát és megvizsgáltam a ledörzsölt bört, amely egy hosszú horzsolás végén lifegett, ahogy az éles pata végig a lábamon. No, most már ölé volt fiatal ember. Stokin levette a kötelemet, és együttérzően nézett rám. Állni nem jók a szokásos módszerek. Én fejem lapjába kétszer, én csak tudom. Fogott egy hosszú mocskos kötelet, amely szemben láthatóan sokat megért már, és rátekerte a tehén A másik végén volt egy hurok, amely éppen beleillett egy gyűrűbe az istáló falam. És éppen olyan hosszú volt, hogy kifeszüljön enyhén hátraúzva a tehén lábát. Az öreg bólintott. No, most próbálja meg. Azzal az érzéssel, hogy most már úgyis mindegy, újra megmarkoltam a tőgyét, és a tehén, mintha csak beismerte volna a vereséget. Meg sem occant, amíg erősen meg nem ragadtam, és kinem piszkáltam a tejútjába álló tárgyat. Nem volt más választása. Á, köszönöm, fiam, mondta a farmer. Te ja, üzelem? Sokat bajlódtam vele. El nem tudtam gondolni, hogy mi az. Fölemelt az ujját. Még egy utolsó munkája lesz. Egy fiatal üsző. Valami baj lehet a gyomrának. Már néztem a este, és nem volt valami jól. Oda ki van, egy másik épületbe. Fölvettem a kabátomat. Kimentünk, és a szél vad örömmel üdvözölt minket. Ahogy megcsapott a pengelyéles hidege, elfütyült a fülem mellett, és könnyeket csalt a szemembe. Gönnyetten húzottam az istáló szélárnyékába. – Hol az az üsző? – tátogtam. Stokil nem válaszolt azonnal. Újabb cigarettára gyújtott. Láthatóan mit sem törődve az elemek tombolásával. Felkattintotta egy ősöreg bronzon gyújtó tetejét, és megnyomkodta a hüvelykujjával. kújával. Túl az úton, odafen. Követtem a mozdulatát a betemetett falakon, a keskeny úton túl, a felszántott hóbuckák között odáig, ahol a domb meredeken emelkedni kezdett, és a fehérség megtörő íve beleolvatt az ólomszínű égbe. Semmit se láttam, csak egy pici pajtát, a kövek egyetlen szürke foltját az utolsó domb hátán, tőlünk sok száz méterre, ahol a hegyoldal beleolvadt a fenség lápvidékébe. Sajnálom, mondtam még mindig a falhoz húzódva, nem látok semmit, az öreg beleállva a szélve meglepetten nézett rám. Nem látja. na, elég nagy az a pajta, hogy láthassa. A pajta? Mutattam remegő újjel a magasba. Arra az épületre gondol? De hát ott nem lehet az üsző. Ott van-a. Jó, pár fiatal jószágot tartok azon a helyen. De, de, most már hápogtam. Soha nem jutunk fel oda. Három láb mély a hó. Élvezette fújta ki a füstöt az orlikai. <gül> De ahogy na, ne féljen attól, csak várjon egy csöppet! Eltűnt az istálóba, én pedig néhány másodperc múlva belestem utána. Egy kövér barna lóvaskát nyerget fel. Én meg csak bámultam, hogy kivezette a kis állatot, határozottan fellépett egy ládára, és nyeregbe szállt. Lenézett rám, és vidáman odaintett. – No, mátünk, megvannak a dolgai. Zavartan teletömtem a zsebemet. Egy üveg felfogódása elleni keverék, a kanüla tűvel, egy csomag tárnics és hánytató nuxvomika. Azzal a tudattal vettem őket magamhoz, hogy úgysem jutok fel arra a helyre. Az út túloldalán ösvényt ástak a hóba, és Stokil azon haladt. Én a nyomába csúszkáltam reménytelenül tekintve szét az előttünk elterülő érintetlen tájon. Stokil hátrafordult a nyerekbe. Fogdja meg a low farkát, mondta. Tessék, fogja meg a lau farkát, farkát. Mintha álmodnék, úgy markoltam meg a szúrós lószőrt. – Nem úgy, hanem két kézzel, magyarázta türelmesen a farmer. No, most jó lesz, fiam, akkor kapaszkodjék. a nyelvével, mire a mokán kisló elszántan ügetni kezdett, maga után húzva engem is. És könnyű volt. Az egész világ elmaradt mögöttünk, ahogy röpködtünk fölfelé. Én hátradőltem, és élvezetten néztem, ahogy a kis völgy feltárja előttünk hosszú kanyarulatait, majd az egész völgységet a körben tornyosuló nagy fehér hegyekkel, amelyek a sötét felhőkig nyúlnak. A pajtánál a farmer leszállt a lóról. Jó van, fiatalember. Jó vagyok, Mr. Stoky! És mosolyogtam magamba, ahogy bementem utána a kis épületbe. Ez az öreg ember egyszer elmesélte nekem, hogy 12 éves korában otthagyta az iskolát, még én nagyobb részt tanulással töltöttem az életem 24 évét. Mégis, ha visszagondolok erre az iménti órára, csak egy következtetésre juthatok, sokkal többet tudott nálam.